Det är viktigt, det är viktigt, det är viktigt, viktigt, viktigt det Ja, ni lyssnar till den nationaldemokratiska kulturföreningen Jallarhornet Och vårt program heter Jallarhornet Sverige Vakna Och visande varje lördag 17-18.30 till På Stockholms närradio 88 Megahertz. Och ansvarig utgivare är Gunnar Andersson det